לא יושיעו להם בעת רעתם. כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה, ומספר החוצות ירושלים שמתם מזבחות לבושת, מזבחות לקטר לבעל. ועתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה ותפילה, כי אינני שומע בעת קוראם אלי בעד רעתם. מיל ידידי בביתי, עשותה המזימתה הרבים, ובשר קודש יעברו מעליך? כי רעתך היא, אז תעלוזי. זית רענן, יפפרי תואר, קרא אדוני שמך, לכל המולה הגדולה, הצית אש עליה, וראו דליותיו. אדוני צבאות, הנוטע אותך, דיבר עלייך רעה. בגלל רעת בית ישראל ובית יהודה, אשר עשו להם להכעיסני לקטר לבעל. אדוני הודיעני ואדע, אז הראיתני מעלליהם. ואני כחבש אלוף יובל לטבוח, ולא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות, נשחית עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים, ושמו